Частина друга. Дівчина з кроликом на колінах. Коли важкий люк корабельного шлюзу став повільно від'їжджати у бік, і біле сонячне світло вірвалося в люмінесцентний штучний день посадкової шлюбки, мене охопило щастя. Насолода. Пилинки затанцювали в сонячних променях, і я подумав, що навіть таке звичайне видовище, як це – дефіцит у чортовій порожнечій під назвою «Космос». Бойовий скафандр приємно стискав тіло. Новенький, без єдиної подряпини, з яскравими, ще не потертими емблемами корпусу конкістадорів на наплечниках і шоломі. За протоколом будь-яку висадку в районі конкісти передовий загін мав здійснювати в повному бойовому спорядженні, зі зброєю в руках. Як біолог, та й з моїм щастям, я, звісно ж, опинився саме в передовому. Інші зможуть просто спуститися по трапу, але мені так навіть більше подобалося. Потягнувся за гвинтівкою в себе за спиною, і датчики в скафандрі, розгадавши мій намір, послужливо дали сигнал обладнанню стабільної стрільби. Механічна рука стедішота шота задзищала, що на пальці лягли на цівку, м'яко подавши за спини важку індукційну гвинтівку. Це просто іграшка якась. Тепер зброя плавно погойдувалася на рівні моїх грудей, Підтримувана закріпленим у мене за спиною трисуглобним роботизованим маніпулятором. В армії про такий годі було й мріяти. Стедішот повністю нівелював вагу зброї. Та водночас дозволяв стріляти на бігу, компенсуючи майже будь-які нерівності місцевості. Ля, ля Я був задоволений як слон. І навіть наспівував у скафандрі. Тим більше, бойовий вихід цього разу був справді формальністю для нас, четвертої хвилі конкістадорів на планеті. Треба дізнати, зізнатися, після того чортового іспиту я дуже образився на корпус. Якщо так можна називати почуття людини, яка померла, а потім дізналася, що смерть була несправжня. Потрапити в нейроконструктор – це дуже близько до того, що в моїй уяві чекає нас у пеклі. Тож після випробування в мене навіть з'явилася думка на зло відхилити їхню пропозицію. Але тут виявилося, що я не просто склав іспит, а зробив це якось неймовірно добре і усе таке. Окрема комісія дійшла в висновку, що я достатньо володію загадковим фактором «Б». І корпус запропонував мені підписати контракт. І все вирішилося. Чорт його знає як! Але вони примудрилися взяти в корпус людину з шансом стати недомком 50 на 50. Напевно, просто пощастило. Пролунав різкий сигнал сирени. Дотримуючись протоколу, ми бадьоро вискочили з люка в бойовому порядку. Ну, вітаю і щель. Марш! Марш! Марш! Поставлений голос з металовою ноткою належав жінці. Невисокі, з майже хлопчачою будовою, гострими рисами обличчя і швидкими дещо нервовими рухами. На ній була добре підігнана форма, прикрашена полковницькими погонами. Жестом вона показувала туди, куди та в якому темпі ми повинні рухатися. Молодий полковник, хоч ким вона була, вочевидь, вийшла продемонструвати нам, що тут курорт, і ми – конкістадори, а не дівчата на пляжі. Але вже з того, що сама вона була у звичній польовій формі, без бойового скафандра, з одним тільки індукційним пістолетом на боці і безтурботно стояла на височині, було цілком зрозуміло, що це звичайний армійський фарс. Жодної небезпеки, звісно ж, немає. Але ми як дурні, то самі вуха в броні та з важкими гвинтівками на переваги слухняно рванули у вказаному напрямку. Немов були під прицілом десятка ворожих снайперів. Армія. У цьому її принадність і в цьому її вічна дурість. Наказ вищий за здоровий глузд. Через чорний вулканічний пісок усе довкола мало досить понурий вигляд, який органічно доповнювало низьке похмуре небо. Ми вишукувалося і завмерли. Я озирнувся Табір був достатньо великим, його оточував високий густий ліс. Принаймні, звідси це було схоже на ліс. Віднівся вже зведений захисний контур. Величезний посадковий модуль нашого корабля губився на просторі території колонії. Полковник неспішно підійшла до нас і пройшлася вздовж шеренги. Замолода для свого звання, трохи за сорок. Але, судячи з погляду, багато що побачила у своєму житті. Дуже світлі, аж ніби вицвілі голубі очі і таке ж безбарвне волосся, зав'язане в тугий хвіст, тонкий рот, здавалося геть позбавлений вуст і мініатюрний ляльковий носик. Дивлячись на неї, я вагався, між оцінками симпатична і страшненька. Командир відділення ступив крок уперед щоб відрапортувати, але полковник кивком показала йому, що це зайве. Вона оглянула нас із голови до ніг, вочевидь насолоджуючись моментом. «Який висновок можна зробити, побачивши на чужій планеті людину без скафандра?» З несподіваною молодійністю в голосі запитала вона загальновживаною в міжнародних місіях англійською. Наші завмерли в позиції струнка. Командир відділення, ми побіжно познайомилися в польоті, звичайний собі пересічний солдафон. І навряд чи варто було чекати, що він перший зрозуміє, куди веде полковник. «Натякну!» – сказала вона і всміхнулася куточком губ. «Я жива!» Що ж, принаймні почуття гумору в неї є. Я, мабуть, таки відвик від армійської твердолобості, бо, на відміну від моїх товаришів по відділенню, наважився без наказу відкрити забрало шолома. «Повітря придатне для дихання, мем!» – гаркнув я. І на секунду завмер, роздумуючи, чи дістану прочухана. Та, в очевидь, правильно. Один із двадцятьох має мозок. Могло бути гірше. Вона схвально глянула на мене і коротко скомандувала відділенню відкрити шоломи. За її спиною з модуля виходили решта конкістадорів і цивільні. Я роздивився в юрбі своїх Віруй Ельзу. Вони йшли, узявшись за руки. Неприємно засмоктали у грудях. Я зараз мав бути з ними і допомагати їм облаштовуватися тут за тисячу світлових років від дому, але не міг. Тепер я став підневільною невільною людиною. Маленький і такий незвичний нюанс життя в колонії з сім'єю, вони поруч, і водночас я далеко від них. Якби зараз Ельза побачила мене і підбігла, я мусив би стояти як бовдур, чекаючи наказу. А потім мені б ще й дісталося за те, що моя сім'я порушує розпорядок. Я полковник Ніколі Нджело Вандлик. Відрекомендувалися леді з вицвілими очима. Старший офіцер контролю місії на Іщель. Старший офіцер контролю. Цікава посада. Формально це заступник коменданта, відповідальний за безпеку. На практиці він прирівнюється до коменданта з повноваженнями, а в окремих випадках має більше прав. Адже якщо комендант табору на кшталт капітана на судні, то офіцер контролю – адмірал. Він відповідає за успіх місії. Його не обходить забезпечення, дисципліна, розпорядок, постачання – нічого з цього. Поки щось не загрожує шансам виконати завдання, покладене на колонію. Як я чув, іноді цього завдання ніхто, крім офіцера контролю, і не знає. Ну, а безпека – це те, чим офіцери контролю переймаються щодня, так би мовити, у перервах між стратегічними рішеннями. «Від цієї секунди ваша безпека на базі – моя відповідальність», – говорила Ніколь Енджела Ванлек. «Я люблю дисципліну, але не люблю тупості. До того ж, немає гіршого тупака, ніж самовпевнений тупак. Ось і думайте». Вона зробила паузу. Немов намагаючись зрозуміти, які враження справили на нас її слова. На цій планеті два світи один у середині захисного контуру, зведеного навколо табору. Вандлик жестом показала навколо. Саме тут на вас чекають обіцяна категорія А, успішна служба і щасливий день відльоту через три роки. Але світ за межами контуру інший, він вимагає уваги і обережності.